Szép jó estét kívánunk mindenkinek, aki a demokrácia részvénytársaság híreira, a demokrácia részvénytársaság elemzéseire és hát az egész nyilvánvalóan a zuhanó részvényindexre kíváncsi. Ez itt a háromnegyed-hatos kezdés annak érdekében, hogy mindannyian megismerkedhessünk ennek az országnak, meg úgy általában a globális helyzetnek a rémséges híreivel. Vannak elérhetőségeink úgyis, mint a 03030 30 Ez egy SMS szám, ami sajnos nem emell illetve van egy 2234881 34 881 es vezetékes telefonszám, ahol szintén nagy sajnálattal közöljük, hogy nem emelldíjas, és ezeken az SMS, illetve a telefonszámokon nem lehet se 10-se 20, se 100 ezer forintokat nyerni, bár nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon, és a jövőben. Jó pofa vetélkedők ki tudjuk átalakítani a műsort, egyelőre még nem, egyelőre még a véleményetekre vagyunk kíváncsiak, és nem különböző mindenfajta ajánlattal lepünk meg Nem Ma megleptek egy ajánlattal, képzeldem. Kajtam egy telefonos ajánlatot, egészen meg voltam lepődve, fölhívott egy nő, és azt mondta, hogy hallottam-e már a CIP bank legújabb ajánlatát. Hát így így mondtam neki, hogy hát először megkérdeztem, hogy így, hogy jutott hozzá a telefonszámomhoz, mondta, hogy hát az nekik egy adatbázisban van, és akkor abból. És így kérdeztem, hogy engem sorsolt ki a számítógép, csak hogy így érezem el magam szerencsésnek, és így így mondta, hogy hát igen, így, így mi a választás. És akkor mondom, hogy hát akkor én, én, én most így, így nagy meghatottsággal, meg hát érezve a lehetőségnek a súlyát, így várom az ajánlatot. Akkor mondta, hogy nem, tudom, nem tudja, hogy én tudom-e, hogy a cip Bank legújabb konstrukciójában én a saját havi fizetésemnek a három akár négyszeresét is megkaphatom. Tehát a három akár négyszeresét vehetem fel havonta a saját havi fizetésemnek hitelbe. És akkor kérdeztem tőle, hogy de ő ezt hogy gondolja, hogy én, hogy, hogy, tehát hogy miért gondolják ők azt, hogy én vissza fogom tudni fizetni, vagy hogyan fogom én azt egyáltalán visszafizetni, azt a három-négyszeres pénzt. És akkor ő mondta nekem azt, hogy, hogy nem kell azt mindet elkölteni. És akkor kérdeztem, hogy hát így miért vegyem miért, miért fel, hogyha nem költöm el. Hát biztonsági tartaléknak. Hát de mondom, hogy. hogy de hát a biztonsági tartalék az az ilyen lakásom, amit gondolom meg kéne terhelnem ahhoz, hogy, hogy felvehessem ezt a hitelt. Tehát nekem ez egy pontosan elég jó biztonsági tartalék, hogy van egy fedél a fejem fölött. Tehát hogyha önök ráteszik a kezüket a lakásomra, ha én hitelt veszek föl mondjuk a lakásomra, akkor az onnantól kezdve az a pénz, ami nálam van, már nem biztonsági tartalék, hanem éppen egy veszélyeztetési tartalék. Én mondtam neki, hogy, hogy miért, miért, miért gondolja azt, hogy én fölveszek egy pénzt, amit aztán nem költök el. Tehát miért vegyek fel tőlük pénzt, hogyha azt én nem költök el, akkor azt én tartsam meg biztonsági tartalék gyanánt. Tehát így valami ilyesmit magyarázott, hogy nem kell azt mindet elkölteni, hanem biztonsági tartalék gyanánt őrizem meg arra az esetre, hogyha esetleg törlesztenem kéne, és akkor azt én, én így törleszhetek abból, amit így fölvettem. Tehát valami ilyesmit magyarázott nekem. Mondtam neki, hogy hát a vonzó ajánlatra sajnos nemet kell, hogy mondjak, én inkább azt a konstrukciót választom, hogy így biztonsági tartalékkal kell az ingatlanomat, és akkor így azt inkább azért így még se terhelném meg. Hát nagyon keményen nyomulnak a bankok, mert most több bank január 1-ével ilyen hihetetlenül kedvezményes lakáshitelekről beszél, így azt mondja, hogy az első évben 0,77 százalékos hitel, meg nem tudom, hogy micsoda. Aztán persze ugye, mikor vége van az első évnek, vagy az első fél évnek, az szépen felmegy jó magasra. Fe felcsúszik ennek a százaléknak mondjuk a 4-5 vagy 6-szorosára, és, és mégis úgy látszik, hogy ez működik, mert ez a fajta legostobább, legprimitívebb marketing, amivel általában mondjuk az ilyen típusú ajánlatokkal szokta az embert a, a nem is tudom melyik mondjuk a kínai piacon valamelyik valamelyik kedves kínai bevonzani az ő üzletébe, és, és akkor ugye az embernek nagyon kevés ideje van, hogy átgondolja, ott van a csábítás, ott van a nagy akciófelirata, na, nagyon olcsó ár, meg hogy egy tucat ennyiért, és, és akkor enged a csábításnak. De az ember azt gondolja, hogy amikor az ember lakáshitelt lesz fel, és, és ugye hát az egész jövőjét, az elkövetkező 10-15 évét ennek a lakáshiteltörlesztésnek fogja szentelni, akkor baromira átgondolja ezt az egészet, és az ilyen típusú primitív, elsődleges ingereknek, hogy az első fél év az 0,77%-os kamat, azoknak nem enged. De mégis úgy látszik, hogy, hogy az ember az a kínai piacon, a tesco és a bankároknál pontosan ugyanolyan egyszerű lényként, egyszerű fogyasztóként tud Működni. Én egy valamire kérlek téged, hogy ne használd azt a kifejezést kérlek, hogy olcsó ár. Mert az ár az nem lehet olcsó. Az <gül> kivéve, az a... kivéve a tesco és a kínai piacom. Hát az ár az alacsony, vagy a termék olcsó. Az ár az nem lehet olcsó, ez ugyanolyan, mint a békön szalonna. Uh -huh. A békön szalonnával elmondod azt, hogy szalonna először angolul, majd magyarul. Tehát így, így vagyok én az olcsó árral. Tehát hogy így, amikor azt látom, hogy olcsó ár, akkor mindig le mindjárt látom, hogy na ez a marketingstáb, ez aztán. Egyesemes, köszi a hobót, kellemes műsorvezetést! Ó, köszönjük! Új jobboldali párt alapítására készül a Terrorháza Múzeum történész főigazgatója, derül ki a Magyar Nemzet egyik publicisztikájából. Az írás mint Máriát az Orbán Viktort eltávolítani óhajtó jobboldali elégedetlen csoportok egyikének vezetőjeként nevezte meg. A jobboldal mértékadó véleményformálói előtt ismertén, hogy Schmidt egy új jobboldali párt létrehozása érdekében hetek óta megbeszéléseket kezdeményez a Fidesz politikusaival, polgármestereivel, írja a vélemény rohadban Horváth Zsolt. Az új párt elnökének kilétét még homály fedi folytatta a szerző, meg nem nevezett benfenteseket idézve. Ők Áder János korábbi frakcióvezetőt nevezték meg, aki még általunk sem ismert feltételekhez köti esetleges szerepvállalását. A cikk szerint az időzítés sem véletlen, a tavaszi Fidesz kongresszus ugyanis biztosan megzavarná egy új jobboldali párt megalakítása. Az írásból az is kiderül, hogy Schmidt milliárdjai és nagy tőkés barátainak segítségével akarja eltávolítani Orbán Viktort a Fidesz éléről. A cél eléréséhez pedig a nagy képviselőiben lehet társakra. A Schmidt körhöz tartozik szerint a milliárdos üzlettársa Nobilis Kristóf és Péder Zoltán is, aki a múlt hétig az OTP második embereként volt ismert. A nagy és csoportot egyébként a múzeum igazgató köré köréhez tartozó Bajnai Gordon is támogatja azzal, hogy a kormányban betöltött pozíciójánál fogva zsíros üzletekhez képes juttatni az előbb említett üzletembereket. Orbán Viktor egykori tanácsadója egy hónapja már felborzolta a jobboldalt, nagy visszhangot váltott ki ugyanis Schmidt Mária politika és erköd szímű december 15-én közzétett írása, nem csak azért, mert a népszabadságban jelent meg, hanem azért is, mert utolsó három mondata így hangzik. Hazánk férben van. Nagy a felelősségük azoknak, akik a közmegegyezés utolsó lehetőségeit is elszalasztanak, csak hogy Jones vissza ne jöjjön. Nem fog, de gyógycsány még itt van. Jones az állatfann szereplője, de itt a szerző által később meg is erősített értelmezés szerint Orbán Viktorról van szó. Hát a helyzet fokozódik, hogyha van véleményetek, akkor 06 30 30, -30 ahol hitet tehették uh, Orbán Viktor. Uh, nemzetvezetése, meg pártvezetése mellett, illetve ahol támogathatjátok a Fideszen belüli nagy tőkés csoportoknak a szervezkedését, és természetesen Schmidt, Máriát, meg Ádert, illetve van egy harmadik opció, hogy leránthatjátok a leplet, hogy ki ez a Horváth Csaba nevű újságíró, aki az egész leleplező cikkér felelős, ugye ő, ő a maga a testi valójában még igazából nem materializálódott. Tehát ő, ő, ő az a fajta virtuális szereplő, aki nem az interneten, hanem a magyar nemzet hasábjain él. Már megjelent különben egyszer akkor más nevet használt, akkor éppen pokorniról írta azt, vagy... V vagy hát írták azt, hogy, hogy ugye pokorni az, az fantompártot épít a Fideszen belül Orbán Zene. Viktor ellen. Orbán Viktor ellen. Tehát nem arról van szó, hogy egy másik pártot újabb alternatívát kínál a magyar választóknak. Érted? Tehát nem ez a felvetés, hanem Orbán Viktor ellen. Tehát ha bárki bármit kezdeményez a jobb oldalon, ami alkotmányos joga bárkinek, hogyha azt gondolja, hogy bizonyos vélemények, bizonyos nézetek, bizonyos politikai szándékok nem, nem, nem jelenítődnek meg a magyar palettán. És úgy gondolja, hogy a jobb oldalnak szüksége lenne még egy pártra. Úgy gondolja, hogy mégsem egy a tábor egy az ászló, akkor az Orbán Viktor ellen. És ez így van a jobb oldalon megélve, meg így van kimondva, és ez a legnagyobb bűncselekmény. Tehát ez a. Ez az összeesküdött összesküdött ellen a nyugati kapitalista és imperialista ügynökökkel tartott kapcsolatot. Tehát körülbelül ez a fajta szemlélet köszön vissza. Mondjuk legyünk annyira önzőek így uh, ennek a cikk ellenzésének, vagy ennek a hír az elején, hogy, hogy válaszoljunk azokra a támadásokra, amik bennünket... Sőt, hát elsősorban mondjuk ki a Robit érték, mert a Robit nagyon sokszor elmondta ebbe a rádióadásba, hogy, hogy milliárdos vállalkozók vannak baloldalon, jobb oldalon, és ezek tus, tusakodnak a hatalomért. Aztán itt tehát, ilyenkor megeleve lennedett az SMS-fal, és így mondta, hogy hát hogy baloldalon vannak a milliárdosok, meg a bankárok, hogy a jobb oldalon nincs, szegény, kicsi, jobb oldal, se újságírója, se egy rendes milliárdosa, se semmi. És, és hát ugye most egy viszonylag, viszonylag hiteles forrásból legalábbis, e tekintetben biztosan hiteles forrásból, a, a, a magyar nemzet hasábjaiból derül ki, hogy, hogy igenis a Fidesz házatáján, a Fidesz támogatói körében vannak milliárdosok, vannak nagy tőkések. Valahogy, nagy tőkések. Valahogy, amikor Schmidt Mária mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt bírálta a kormányzatot, harcolt a terrorházának a függetlenségért, akkor nem úgy kommentálta a magyar nemzet a cikkeket, hogy a milliárdos üzletasszony harcol a terrorházái ellen, a milliárdos üzletasszony az MSP és milliárdossal összeveszett, hanem akkor arról volt szó, hogy a történész, arról volt szó, hogy a terrorháza múzeum igazgatónője, aztán hirtelen valahogy a kegyelmi állapot. Megszűnt, vége szakadt, lehet, hogy annak köszönhetően, hogy mit vár. Összejöttek a vállalkozások ez alatt a fél év alatt, bejött egy pénz. Hát na. És, és abban a pillanatban egyszer csak úgy látszik, hogy, eh, hogy megváltozik minden, és mit márja a milliárdos üzletasszonyja Vanzsát, ami. Valószínűleg igaz volt ezelőtt is, és igaz lesz ezután is, de, de erről hihetetlen szemérmesen folyt az a fajta hallgatás, am, amelyik olyan oldalon megkezdett akkor, amikor rá kellett mutatni arra, hogy az MSZP-sek, meg az sds sek milyen ebből szerzett vagyonok, milyen ebből szerzett jószágok, honnét vannak azok a milliárdok. A, valahogy azok az emberek, a magyar nemzet házatájánakik akik elképesztő energiákat fetszöltek abba bele, hogy felderítsék, hogy honnét van ennyi pénze, meg annyi pénze, meg a pénze, X-nek, Y-nak, meg ezek valahogy furcsa módon, úgy kifejezetten egy irányba tendáltak. Na mindegy, hát most csak ennyi, mert bennünket sokat támad, vagy Robi sokat támadta, ez a Robi szegény sokat támad, védjük meg magunkat. Önmagában ez a milliárdos Fidesz közeli vállalkozó. Ez és egy és teljesen új be... képződmény. Á, jó, az az az utolsó be... néhány hétben jöttek össze ezek a milliárdok, nem? De előtte ilyesmiről szól? Hát pontosan lehetett tudni, hogy Magyarország leggazdagabb embere Csányi Sándor az jó kapcsolatokat ápol például a fidesz Ig Igazából hát akinek nem volt fülemek szeme az nem láthatta, hogy azért Orbán, Orbán Viktorik is uh, a maguk burzsúáziáját felépítették az elmúlt években vagy az elmúlt évtizedben. Hát, főleg a 98 és 2002 között mi de, de, de, de, de, de mindezek a kijelentések eddig úgy tűnhettek, hogy, hogy a balliberális személyek. Az aja sunyi húzásai, hogy eltereljék a figyelmet, kóka meg, gyurcsány, vagyonáról, jelenéről és múltjáról. Pedig hát nem, mert, mert ezek tények voltak, csak most már nehéz lesz velük vitatkozni. De hizettel, hogy a magyar nemzet teregette ki a szennyest. Már hogyha szennyes az, hogy milliárdosok vannak egy párt közelében. Szerintem a, nem a milliárdosok a szerintem Hát szerintem a milliárdoknak a, a milliárdoknak, hogy is mondjam, a korábbi, a milliárdoknak a korábbi elhallgatása, a milliárdok jelenlegi leleplezése tovább azoknak a milliárdoknak a, hát hogy is mondjam, csak vélhető forráson no, az a szennyes. És közben kaptunk olyan információt, hogy ez a horvát zsolt, ez tényleg egy létező, bár magyar nemzetes újságíró nincsen ilyen, de hogy ő állítólag a lesznek a tudósítója, tulajdonosa. vagy tulajdonosa. tulajdonosa. Ne, nekünk, nekünk csak annyi a felvetésem ezzel kapcsolatban, hogy ha ezt egy újságíró írja ezt a dolgot, akkor ennek egy leleplező riportnak kell lennie, akkor egy csomó adattény, hol gyűltek össze, mit mondott, ő mit hallott, mit vett fel, mire van bizonyíték, tehát, hogyha egy konspirációt szerintem le lehet leplezni, ahhoz két-három dokumentum kell, annál nem is több. És utána ki lehet tömködni logikával, mindenfajta képzelőerővel a réseket. Viszont per pillanat azt látjuk, hogy nincsen egyetlen dokumentum sem, hanem logikával, meg képzelőerővel van felépítve egy nagy-nagy... Különben lehet, hogy igaz összeesküvés elmélet, de mégiscsak primitív vádaskodásnak tűnik ez mindenfajta... Valós bizonyíték, dokumentáció, hangfelvétel, stb. nélkül. No, Schmidt Mária hirtelen megbetegedett, ezt kell tudni. Az érdemes róla még tudni, hogy Ungár András, aki az ő férje, az ő férje volt, hát ő meghalt egy évvel ezelőtt, és ráhagyott mint egy, mint egy 7 milliárd forintot, az a, 7 millió, az a 1 millió forintnak a hét ezer szerese, tehát az már azért rendes lóvé. És, és hát úgy tűnik, hogy Smith Mária tud mit kezdeni az örökséggel tekintettel, hogy, hogy most, hogy ezzel valójában ő rendelkezik, legalábbis ezek szerint a híresztelések szerint, ő a politikának a, hogy is mondjam, mecénása, vagy inkább fogalmazunk, úgy, hogy a befektető. Tehát befektető akar lenni, mert hát miért is fektetne? De miért gondolod, hogy eddig, tehát, hogy ő és a férje, ezt a vagyont, ezt úgy kezelték, hogy egyinés és Márjának volt a maga a terrorházás történészi fizetése, ő hazament, megvette a kiló parizert, és azt leszeretelte, a férje, az meg otthon üldögélt és rendelt a japán étteremből kaját, tehát, hogy. hogy nem, nem tudom, én, én nem vagyok híve annak, hogy most itt családokat, meg embereket mossanak össze, de hát... Ö, ö mit tudom én, amikor azt mondják például, hogy az apró Antal unokája és az apró klán meg ilyesmi, az, az azt mondom, hogy talán egy kicsit túlzás, mert, mert mégis hát van két-három generáció már a nagyapa és az unokája között egy olyan di direkt kapcsolatot, ideológiai, szellemi közösséget azért nehéz kimutatni, bár, bár sokan ügyködnek rajta. De azért, amikor férről és feleségről beszélünk, akkor, akkor nem kéne úgy tenni, hogy, hogy most mit a rászakadt rá az örök, és ő építeni a Fidesz. Ben, meg a Fidesz körül a maga pozícióit, mert hát, mint milliárdos vállalkozó, vélhetően az ő családja már ott volt a Fidesz mellett, a Fidesz mögött. Jó, hát az nem. elmúlt években is, mert itt jött olyan SMS, hogy, hogy Schmidt Mária az örökölt, hogy őt ne, ne tekintsük, hogy mondjam, mi, mindenfajta jött -ment milliárdosnak, mint a Gyurcsányt, vagy a Kókát, hanem ő örökölt, és az a vagyon szerzésnek mindenképpen mondjuk egy tisztességes módja, de hát persze nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy, hogy Schmidt Mária férje uh, hogyan jutott a milliárdokhoz? Melyik időszakra? Uh... Tehető, tehető az, hogy ő felhalmozott 7 milliárd, 7 ezer millió forintot, különben ez engem úgy direkten nem érdekel, de, de az, a, az a magyar nemzet, amelyik évekig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, igencsak rajta volt azon, hogy különböző szocialista, meg szocialista közeli politikusok, mikor, melyik időszakban duzzasztották fel a bankszámlájukat. Jó lenne, hogyha, hogyha esetleg ezzel is foglalkoznának, vagy foglalkoztak volna? Minden az biztos, hogy ungár életében ez a szervezkedés, már hogyha egyáltalán működik, vagy létezik, amire azért utalnak jelek, ez nem kezdődött meg. Tehát ez nem, ez nem működött addig. Most, hogy Smit most, hogy maga dönt arról, hogy mit kezd ezzel a pénzzel, ez a folyamat, ez beindult. Mindenesetre az érdekes, és hát azért gyanakodásra adhat okot, hogy a cikk által megemlített Nobilis Kristóf és Péder Zoltán, akik az OTP-nek az üzletemberei, szintén milliárdosok, ki kapcsolatba lettek hozva schmitt és ezzel az egész machinációval, miszerint politikai pártot szervez a Fidesz-ből, illetve a jobb oldalon Schmidt. Szóval ennek, a, ennek az anyagi-pénzügyi hátterét ő bennük sejtette a cikkírója. Nos, hát őket nem lehet elérni. Tehát ők egyenként nem elérhetőek, Schmitt Mária pedig beteg érdekes módon, tehát, hogy ő is most így hirtelen megbetegedett, és most a gyógykezelés, gyógykezelésének a fáradalmai közepette nem tud nyilatkozni erről az ügyről. Tehát semmit nem tudunk erről az egészről konkrétan. Most az az érdekes, hogy mit várja, az nagyon komoly részt, részt vett abban, például amikor arról beszélt, hogy kiket kéne belelőni a Dunába egyenként, ha, emlékszel erre, még ezért házat? 30... Nem emlékszel? Mi? A 2002-es választás előtt. Volt egy ilyen Dumája, hogy kiket kéne egyenként lelőni. Valami ilyesmit elrejtett, amiből aztán nagy botrány is lett, hogy miket mondott mit Mari. Szóval ő azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2002 es választást orbánék elvesztették. Tehát ő, ő azért megágyazott annak a politikai válságnak, amelyből most ő ki akar kerekíteni egy újabb politikai irányvonalat. Tehát ő azért, azért, azért melúzott ezért, tehát azért ő ebben vastagon benne volt. Mondjuk voltak benne mások is vastagon, Bajer, Zsolti, Kövérlaci, tehát azért mindegyiknek elszállt a nyelve egy párszor, pont annyiszor a csak kellett ahhoz, hogy ez a, ez a vála, ezt a választást ezt elveszítség, meg pont annyiszor. Mahinált Gyurcsány Ferenc az MSP kommunikációjával, illetve azzal, hogy az MSP ezt hogyan milyen módon értékelje, értelmezze ezeket a kijelentéseket, úgy a háttérből, hogy, a, hogy ez a választási harc, ez a minimálisan ugyan, de az MSP javára dőjön el. Minden esetre hát az, az meglehetősen érdekes, hogy a Fideszhez közeli sajtó az hogyan értékelte ezt az, egész, ezt az egész ügyet, mikor még gyakorlatilag nem tudott róla semmit. Tehát semmit sem tudnak róla gyakorlatilag, semmilyen konkrét bizonyítékkal nem tudnak előállni, semmilyen info, konkrét informátort nem tudnak megnevezni, akire hivatkozhatnak, hanem az egész egy ilyen légből kapott kacsa. És már akkor az egész dolgot azt így úgy tálalják, hogy itt a multinacionális nagy tőkével természetesen megalkudni nem hajlandó, Végsőkig tisztességes, becsületes és az ország gerincének a védelmezője Orbán Viktor, aki ellen, aki ellen Schmidt Mária és az MSP-hez balesleg közel álló kormányközeli, többek között Bajnai Gordon és egyéb kormányközeli milliárdosok Orbán Viktor ellen kiszervezik a pártnak egy részét. Igen, arra a... vagyok kíváncsi, de most komolyan, de még az ilyen lapok, hogy színes bulvárlap, tessék, még az ilyenek is ilyen címmel adják közre ezt a hírt, Schmidt Orbán ellen fordult. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy kicsoda ki az az Orbán. Ki az az Orbán? Tehát amikor a magyar politikának a, a politikai alternatíváiról beszélünk, arról beszélünk, hogy milyen politikai irányvonalak azok, amelyek felé vezetik ezt az országot az, az elitnek a tagjai. Amikor arról beszélünk, hogy milyen pártok lesznek azok, amikre majd, ha legközelebb kikérik a véleményünket, 2010-ben szavazni lehet. Milyen programok, milyen alternatívák mentén dől majd el ennek az országnak a sorsa. Akkor az kérdés megint, hogy merül fel? Orbán ellen fordult. Mit jelent az, hogy Orbán ellen? Az én számomra ennek nincsen jelentősége. Nincsen jelentése. Jelent új alternatívát az, amit Schmidt Mária csinál? Ha jelent új alternatívát, az mindenképpen egybecseng a pluralizmussal, a demokráciával. Hogyha valaki alapít egy új pártot, abban mi a rossz, abban mi a szörnyű, mi az árulás benne? Én azt szeretném tudni, hogy ez a, ez a mélységesen sztálinista gondolkodás, ami a jobb oldalt úgy általában jellemzi, meg a magyar nemzetet, meg úgy általában ezt a közgondolkodást, hogy Orbán ellen az, a, a, a fidesz szét akarják zúzni, nem, hát politikai alternatívát akarnak, kínálni azzal szemben, amit eddig kínáltak. Láthatóan a magyar társadalom most már többetszerre ilyen gyalázatos kormány, a kormánynak ilyen gyalázatos teljesítménye mellett sem kívánja a Fidesz hatalomra segíteni. Ebből némelyek levonják azt a konzekvenciát, hogy, hogy új politikai alternatívákat igényelne a jobboldal, vagy a jobboldaliság Magyarországon. Persze nagyon jellemző, hogy ehhez milliárdosok kellenek, mert milliárdosok nélkül, tehát tőke nélkül nem lehet politizálni Magyarországon, de be kell vásárolnod magad a hatalomba. Hát most mitnek megvan? 7 milliárdja ehhez, plusz vannak jó kis haverjai, mit tudom én, mindenféle, hogy hívják OTP ezeket? vezérek. OTP vezérek, mobilis Kristóf, én nem tudom. Most ezekkel a figurákkal, ezekkel már lehet politikai alternatívát kínálni. De addig, amíg a magyar nemzetnek a szerkesztői... Azt se tudják, hogy milyen programja lesz ennek a pártnak, milyen párt lesz ez. Semmit nem tudnak, csak annyit tudnak, hogy esetleg néhány képviselő, esetleg néhány politikus, esetleg néhány szavazó, majd arra a pártra, majd abba a pártba megy át, majd azt az alternatívát választja. És már is elkezdenek köpködni, már is elkezdenek uszítani, minthogyha, minthogyha én nem tudom, valaki... A, nem té, Háborús helyzetben elárulta volna azt, hogy hol vannak a csapatok és merre támadnak. Vagy vala az ellenségnek. Vagy valami ilyesmi történt volna. Vagy én nem tudom. Vagy valaki megölte volna az anyját. Tehát, hogy ilyen, komolyan úgy, úgy állnak hozzá ehhez az egészhez. Igen, az a, magyar, a magyar nemzet szerzője szerint az az oka ennek, a valódi oka ennek az Orbán elleni szervezkedésnek, hogy az önkormányzatokhoz áramló uniós pénzekre akarja rátenni a kezét. a ez a nagy tűkés társaság, és, és, ez ma, ma, és emiatt akarják a megvásárolhatatlan pártelnök hatalmát gyengíteni. De mi az, hogy Orbán elleni szervezkedés? Hát, folyamatosan mi is átveszük ezt a, ezt a frazeológiát, hogy Orbán elleni. Mint hogy a Orbán egy ilyen generalissimus lenne, vagy Orbán lenne a... Tehát nem tudom így utoljára ilyeneket, hogy a Hitler a Führer elleni szervezkedés, és a Führer elleni merénlet, város Stauffenberg vezetésével, és a merénlet, amelyet a Führer túlélt, és felgöngyölítették a gyalázatos, hazáruló ö, machinációt, és, és a, a bűnösöket kivégezték. Vagy nem tudom tehát az Orbán elleni... elleni ö, milyen egy demokráciában, hogy lehet egyáltalán ilyen fogalmakat használni, hogy Orbán elleni szervezkedés? Ki az az Orbán? Könyörgön, választott tisztviselő, ő az elnöke annak a pártnak, mi az, hogy szervezkednek ellene könyörgön? És ki akarnak Szabad országban élünk, szabad a véleménynyilvánítás. hogyha bizonyos emberek alakítanak egy pártot és az másik párton belül, amely történetesen a Fidesz, arról beszélgetnek egymással, hogy figyeljen, tudok egy jobb pártot enni jobb programmal gyere át. Mi az, hogy ez Orbán ellenes szervezkedés. Micsoda hülyeség ez? Tényleg területe? ugye most jön a Fidesznek a tisztulítása, azért elképzeli az ember, hogy mi történik akkor, hogyha egy magyar nemzetes újságíró file hallatára mondjuk két fideszes küldött beszél, és az egyik megkérdezi, hogy te szavazzol Orbán Viktor, én még gondolkodom rajta, és akkor a, mindjárt jelenik meg az egykoluma a magyar nemzetben, hogy, hogy szervezkedés, árulás a folyóson, miközben, miközben, hát ez a dolga azoknak az embereknek, hogy gondolkodjanak az, azon, hogy, hogy kivel lesz ütőképes a pártjuk, gondolkodjanak azon, hogy ők ebbe a pártba akarnak politizálni, vagy esetleg másikban, tehát, hogy ezek a lehető legnormális dolgok, és, és egy demokrata ezeknek csak örülhet, megtapsolhat. Ne, nem nem az, hogy tényleg a, lehet, a hogy legrosszabb pravda színvonalán neki menjenek ezeknek az embereknek, mit tudom én, akár Ádernek, akár smitnek és és hát egy egyrésztől ugye elmondják őket minden milliárdos mocsoknak, amikről, amikről tudjuk ugye, hogy Gyurcsány Ferenc óta ez, ez nem hangzik jól, ez a, ez a jelző, mondjuk ez a jelző szerkezet, egy <gül> vagy milliárdos üzletasszony, tehát, hogy ez jobb oldalon nem hangzik jól, ez már önmagában elégséges valakinek, aki csinálására, akkor felvetni azt mindenfajta bizonyíték nélkül, hogy itt semmi másról nem szól a dolog, mint hogy a megvásárolhatatlan pártelnök. Ugye, tehát, hogy de szényleg, itt jön, a jön vissza a, szálinizmus a, a, szálinizmus a Robespierre, a Robespierre Igen, meg kiadni, a szálinista. <gül> nem retorika, hanem propagandának az eszközei. Konkrétan, tehát a, a megvásárolhatatlan, de nem ez, de ez nem olyan, mint amikor közvetlenül másnapján annak, hogy Trotsky-t száműzik, mondjuk így kizárják az SKP-ból és száműzik, és akkor megjelenik a Pravdának a száma, amelyben, amelyben a vezérci írója leírja, hogy összeesküvést leplezett le a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottsága, Trotsky elvtárs, akiben Stalin a végsőkig... Trotsky már menekül. Igen, igen, igen. Trotsky, akiben, akiben Stalin elvtárs végsőkig megbízott, összeesküvést gyáván és sugyi módon összeesküvés szervezett népünk völcsvezére Sztálin elvtárs ellen, viszont az SKP és a és Beria elftár segítségével még időben leleplezte és felgöngyölítette, valamint írmagvát is le le ellehetetlenítette. Ennek a rohadt mocskos összeesküvésnek és az áruló már menekül, egyesek szerint Mexikó felé tart, de mások szerint az egyeső volt az összeesküvés felé. célja? Az, hogy a proletár államot, a proletár köztársaságot, Fili Érekér, kiszolgáltassa, vagy kiszolgálja a nemzetközi nagytőkének, és újra te csináljon az öntudatos emberből. Tehát, hogy körülbelül tényleg, tehát, hogy ezzel a mentalitással, ezzel a gondolkodással készültek az 1930-as években a právdában a cikkek. Tehát lehet itt mutogatni, hogy néphazugság, le lehet itt, itt elmondani mindenfajta baloldali összefüggést, amik között, Biztos, hogy nagyon sok igazság is van, de hát mondjuk érdemes lenne a magyar nemzetnek a saját hazatáján is körbenéznie, meg érdemes lenne elgondolkodni a, a Fidesz vezetőinek, hogy érdemes -e egy ilyen pártot szervezni, különösen antikommunista retorikával. Várjunk csak, hogyan vált ilyenni a magyar nemzetnek a retorikája? Hogyan vált ilyenni a magyar nemzetnek a, a hangvétele? Mitől ilyen, honnan vették ők ehhez az erkölcsítőkét? Tehát, szerintem erkölcsi tőkét ehhez nem lehet kölcsönözni, mert nincs az hogyan erkölcsi, a, erkölcsi tőke? Maguknak? De szerintem nem magyarázzák maguknak, hanem, hanem mint, mint ahogy a právdás újságírók a 30-as években, a vezérkultuszának a fényében, a vezérkultusza mögött, előtt, alatt és fölött lebegve, egész egyszerűen azt érzik, hogy... hogy lehet, hogy, hogy kicsit ártok az igazságnak, lehet, hogy egy kicsit hazudok, de a nagy, a végső jó szálinávtárs, végső gondoskodás, az, az, az majd úgyis mindent rendben, elrendez, a, igen. Mindent elrendez. Igen, hát, igen, most elmondom, hogy szerintem hogy van ez. Szerintem úgy van, hogy már nagyon-nagyon régen dívik ez a fajta retorika, ez a fajta politikai újságírás, mert hogyha ezt egyáltalán így lehet nevezni ezt a gyalázatosságot, ami a magyar nemzetnél zajlik, már jó régen zajlik. És ehhez ők az ideológiát onnan merítették, vagy hát a legit legitimitást, vagy inkább akkor fogalmazzak úgy, hogy az erkölcsi alapot onnan merítették, hogy vár a médiának a 90% az balliberális liberális kötődésű, ugye? Hát ők csak 10% nyilván vannak, ezért aztán nyilván megengedhető az, hogy ne legyenek minden egyes esetben olyan rigorózusan pártatlanok, hogy ne legyenek minden esetben annyira a tényekre fókuszálóak, hanem kizárólag, és hát főleg is hát ellensúlyozni kell a 90%-nak a nyomulását, igen, igen, igen. ez az ő feladatuk, ez az ő keresztes háborújuk. Keménynek, kemény, keménynek kell lenniük, hogyha majd ők lesznek 90%-nyian, na majd akkor korrektek lesznek, de amíg 10%-nyian vannak, tehát Tulajdonképpen egy jobboldali napilap van, vagy más kérdés, hogy van kb. 5 vagy 6 jobboldali hetilap, csak a jobboldali televízió, de azért mégiscsak nagyabban liberális túlsúly egyébként, ami nyilván van nagyabban liberális túlsúly egyébként, ha már itt tartunk, úgyhogy ez följogosítja őket arra, hogy az msp del szemben, illetve hát az SDS-szel szemben olyan módon járjanak el, amilyen módon, hát hogy is mondjam, a sajtó etikával nem nagyon ülik bele. Csak hogy most látjuk, hogy egy egészen másik helyzet állt elő. Jelen pillanatban nem az háza házatájáról érkeznek a haza árulói, nem az MSP az, akikkel hmm. személytel kell lépni. Hát uh, jó, itt azért az MSZP-s összefonódás megvan azért. Jós, mit van itt nem olyan régen a magyar nemzet, <gül> még, a, még, még, még a, a nemzet nagyasszonyának tekintettel. Most meg valahogy egy áruló üzletasszony lett. Valami nagyon érdekes dolog történt. Most én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy ez... Hogy lehetséges? Tehát hogy lehetséges az, hogy ugyanazt, tehát hogy pontosan tettó ugyanazt az eljárást, ugyanazt a médiaetikátlanságot, ugyanazt az ellenőrizetlen információkon alapuló frontális rágalmazást, frontális rágalmazást alkalmazzák, a Schmidt máriával szemben, aki nem olyan régen még a kedvenc hát, meg, megállt, meg Áder Jánossal szemben. szemben, aki, hát, aki, aki meg a, még nagyobb kedvenc volt, mint ez ökle volt konkrétan, de néha még nagyobbakat sugintott vele, mint maga a magyar nemzet, pedig ezt nehéz elképzelni. Tehát pont Schmidt máriával és Áder Jánossal szemben Hogyha felmerül a lehetőség annak, hogy korpán Viktor ellen fordulnak abban a pillanatban, ugyanolyan kegyeklenül, ugyanolyan keményen járnak el, ez arról szól, hogy létezik ez az úgynevezett média taposógépezet, amelyet a magyar nemzet alkalmaz, mindig aktuális ellenséggel szemben bevethető. hogyha az az MSP részéről jön, akkor velük szemben, de abban a pillanatban, hogy Smitvárjában ölt testet a vörös rém, amely egyébként hát ilyen vörös is, meg hát így még dollárszaga is van, tehát így nem nagyon értjük, de gyűlöljük, és, és akár, akár Áder Jánosnak a képében jelenik meg, hát olyan ez a, olyan ez a kommunista üzlet, milliárdos kommunista köpönyekforgató szemét, mint az élien, tudod? Tehát így beköltözik Smit Máriába. És akkor azt gondolod, gondolom, hogy láttad te is a nyolcadik utasa halált, meg a bolygó neve halált, tehát hogy így nem tudod valójában, hogy ő még a te de, vagy pedig már áruló. És lehet, hogy már Három évvel ezelőtt, lehet, hogy már négy évvel ezelőtt, lehet, hogy még Orbán Viktor miniszterelnöksége idején beleköltözött a vörös élien, csak azóta lappang benne, azóta egy millió információt adtunk nekik. Egy csomó pénzt, egy csomó megrendelést, egy csomó bizalmas információt, és ezeket most mind-mind-mind felhasználja, és eljön a drámai pillanat, amikor igenis ez a bizonyos Horváth György megsejti. Valahonnan megsejti, hát lehetséges, hogy ez éljenek valamelyik foga kilóg a szájából, vagy a farkának a vége meglátszik a szoknya mögött. És akkor hirtelen meglátja, hogy igen, ez az éljen lesz, és akkor leleplezik. És abban a pillanatban támadnak, és abban a pillanatban széttépik darabokra, hát itt igen, itt Orbán Viktor védelme zajlik. És ha, ami, amíg ő ott van, amíg ő ott van a Fidesz élén, addig van remény. És amíg ezeket a smitteket le lehet leplezni, addig szét is kell tépni őket, ahogy meglátod. Különben a Fidesz vezetői nem nagyon nyilatkoznak, sőt egyáltalán nem nyilatkoznak, legalábbis az érintett tehát Se Aders, Se Orbán, helyettük Sziártó Péter adott ki rövid reagálást, amelyben a magyar nemzet Szifi termékeként értékelte a cikket, amely a politikai pártnak nem dolga foglalkozni. Én, én... Ez érdekes az a Szifi rovat, Szerintem nincs sem Szifi rovat a, szi... tehát a nincs szifi rovat a magyar nemzetnek, tehát ez, ez a belpolitikai véleményrovat. De... De de ha megvan Psi-Szifirovata a magyar nemzetnek, akkor nézzük már át az elmúlt néhány hónapnak a magyar nemzetes termékét, vajon mi, le, mi jelenhetett meg még ebben a Szifirovatban? Tehát mondjuk, amikor éppen Orbán Viktor seggének a körbenyalása zajlott 300-szor, az is csak a Szifirovatban jelent meg, vagy az a politikai jellemző rovatban jelent meg. Tehát erre vagyok kíváncsi, tehát hogy ez, a, ez, ez az újság, amelynek most, most valahogy meg, megszületett a Szifirovata, ez korábban a Fidesz-szel kapcsolatban soha nem, soha nem a tudományos, fantasztikus irodalom legfrissebb újdonságait közölte, hanem mindig a higat érvek, tények, értékelések talaján állt. Vagy nem? Hát Orbán Viktor az én emlékeim szerint ajánlotta ezt az újságot, hogy, hogy olvassuk és forgassuk, mert mindannyiunk okulására és épülésére szolgál. Nem úgy ajánlotta, hogy a kedvenc Isz Iszakaszimov regényed mellé fizeselő még a magyar nemzetre is, mert a kettő jól kiegészíti egymást, hanem ő, ő a demokratát és a magyar nemzet kvázi mint a, a magyar politikai térben a tájékozódásnak a fontos pontjait, fontos jelölte meg. I got Hát ehhez képest mindenképpen jelentős fordulat másrészt, meg én azt gondolom, hogy foglalkoznia kell egy politikai pártnak azzal, hogyha a párton belül egy ilyen hatalmas összeesküvés veszi kezdetét, azért azt nem tudom elhinni a magyar nemzet újságíróiról, és főszerkesztőiről, vagy nagyon nehéz elhinni, hogy mindenfajta valós alap nélkül engedtek volna egy ilyen cikket leközölni. Az, az csak jellemző Magyarországra, hogy, hogy ezt már a cikkben nem kellett megjelölni az újságíróknak ezeket a tényeket és dokumentumokat tehát de hát azért az csak elképzelhetetlen, hogy ez minden alap nélkül jelenik meg. Valószínűleg voltak szervezkedések, valószínűleg voltak beszélgetések, és hát szerintem egy politikai párt vezetésének igenis foglalkoznia kell azzal, hogyha a tagságában komoly szimpátiával, komoly támogatottsággal rendelkező politikusok azon gondolkodnak, hogy kilépjenek ebből a pártból, mert nem látják biztosítva se a választási győzelmet, se jó, lehet, hogy a, saját se se, se, se fe, se fe, a befektetett, befektetett pénzük se, se a saját anyagi boldogulásukat, Orbán Viktor vezetésével nem látják biztosítani, és ezen változtatni akarnak, hát ha valamivel, akkor aztán ezzel igazán foglalkoznia Na, kell egy, a, egy politikai pártnak, ahogy a közvéleménykutatásokra reagálni reagálniak kellene, uh, attól sokkal erősebben kell érzékenynek lennie egy pártvezetésnek, hogyha a párt parlamenti frakciójában vannak ilyen típusú hangok és gondolatok nem? Hát nyilvánvaló másrészt pedig kitilthatja meg egy politikusnak, aki hát ugyebár a demokrácia részvénytársaság egyik fő részvényese kitilthatja meg neki azt hogy ő egy másik részvénycsomagot vásároljon mondjuk eladja a jelenlegi részvényeit és vásároljon újakat. Hát megtanulhattuk, hogy ez az úgynevezett magyar demokrácia, ez egy befektetési terület, körülbelül olyan, mint az ingatlan piac, körülbelül olyan, mint az értéktőzsde. Bizonyos emberek a politikába fektetik a pénzüket. Hát ezek az emberek a munkaidejüket, a munkaerejüket és a tőkéjüket nem akarják többi a Fideszbe fektetni, szeretnének eladni és venni újabb részvényeket, más részvénycsomagokat, más gazdasági konstrukciókban képzelik el a saját boldogulásukat. De ezt nekik nem lehet megtiltani. A másik pedig, bocsássál meg, a másik pedig ennek a szijjártónak a, a nyilatkozatával kapcsolatban, hogy oh, hát ez valószínűleg ez a, a magyar nemzet science fiction rovatában jelent meg. Hogyha ezt a kiszivárogtatást nem a magyar nemzet eszközölte volna, hanem mondjuk a népszabadság, vagy a magyar hírlap, vagy a népszava, akkor most ez az, ezek az újságok a Fidesz szóvivője részéről ellennének mondva a legnagyobb rágalmazónak lelennének köpködve, és fellennének szólítva, hogy azonnal vonják vissza ami elhangzott, különben sajtóperc zúdítanak a nyakukba. De hogyha ugyanezek az információk a magyar nemzetből szivárognak ki, akkor mi a következmény? Hát ez csak a science fiction rovatba jelenhetett meg. Na, ez is jellemző. Kósa is van közleménye erről a cikről. Ő, ő maga sem tudja, hogy ki ez a Horváth Zsolt. Tehát ő is ugyanúgy tudatlan, mint ahogy mi, mi is azok voltunk. És kifejtette, hogy szerinte a baloldal, de leginkább a miniszterelnök érdekében állt a jobboldal széthúzásáról szóló írás megjelentetése. Tehát... Gyurcsány Ferenc keze, or, uh, Kósa Lajos szerint már ott van a magyar nemzetben is, hát elképesztő, <gül> és, és most komolyan bárki azt gondolja, hogy, hogy Kósa az alternatívája Orbánnak. De, de most, de, de tényleg. Belül, tehát akkor mit mondott? Azt mondta, hogy a magyar nemzet ö, Magyar Nemzet újságírói mögött Gyurcsány tőkéje van ott. Annak érdekében... A gyurcsány akarata és szándéka. Gyur, gy, ez Gyurcsány érdeke volt. Gyurcsány bevásárolta magát és a neki tetsző véleményeket a magyar nemzetbe. Tehát akkor a magyar nemzet betámadta a Fideszt. A Fidesznek egy részét mondjuk Smit Márját és társait. Tehát ezzel az egész igen, Fideszt, Kósa igen, szerint. Kvázi, igen. Kósa ennek fejében betámadja a magyar nemzetet. Tehát ma a magyar nemzet és a Fidesz gyakorlatilag magánháborút visel egymással szemben, és mindeközben az állítólag megtámadott Orbán, és az állítólag támadó Schmidt pedig hallgatnak. Na, az úgy véleményükre... De, mű... is de, jó, de nem, nem ez a hát az a hogy itt van a magyar nemzet főszerkesztője, el, elkövet valószínűleg hát egy orbitális hibát, vagy, vagy részt vesz egy 30-as években... Be, idéző politikai leszámolásban. S ezek után mire asszociál Debrecen polgármestere, az állítólag a Fidesz-Európer vonalának a képviselője, arra asszociál, hogy a gyúcsány mondjon le. Na az ezt nem. Tehát világos gyurcsának le kell mondani egy csomó dologért. Egy csomószor elmondhatod ezt, Lajos. De, de most nem, de, nem, de nem, pont nem nem nem kapcsolatban. most. Tudjátok milyen benyomásunk született nekünk, kedves hallgatók? Mielőtt még felolvasnánk azokat a bizonyos SMS-eket, amelyeknek a számával kapcsolatban aggájaink vannak? Ugyanis az SMS-eknek a száma nem csupán, hogy kevesebb, nem pusztán lényegesen kevesebb, hanem a töredéke annak, mint ami szokott érkezni akkor, amikor úgy általában telepofával szidjuk a kormányt, meg az MSZP-t, meg a baloldalt, meg a liberálisokat, meg kvázi baloldalt, vagy az úgynevezett baloldalt. Szóval ezt az egész gyalázatos kormányzati tevékenységet Fikázzuk, Hát az évnek a nagy részében ez történik tekintettel, hogy ők vannak éppen hatalmon. De hát amikor a hírek áradata úgy hozza, a hírek árapálya úgy hozza, hogy, hogy kénytelenek vagyunk a Fidesz-szel foglalkozni, és történetesen őket szidjuk, mert ő rajtuk sincs nagyon mit dicsérni, hallgatva Kósát, látva ezt az egészet, ami itt zajlik, akkor valahogy nem jönnek az SMS-ek. Máskor száz szám kapjuk az SMS-eket, és ez, hogy száz szám kapjuk az SMS-eket, ez nem túlzás. Tehát ez nem egy ilyen barokkos túlzás, egy ilyen szófordulat, hogy százszám, szám, hanem ténylegesen száz szám kapjuk az SMS-eket. Értsd, ahogy mondom, most meg alig jönnek, alig csordogálnak az esemesek. Komolyan, mi történt? Mi történt veletek? És tudod, hogy mi a mi benyomásunk a, az én drága kollégámmal, kedves rádióhallgató? Az a benyomásunk, hogy azért nem írsz nekünk, mert te jobbos vagy. Azért nem írsz nekünk, mert te elfogult vagy. Azért nem írsz nekünk, mert te ilyenkor szemérmesen hallgatsz. Olyankor, amikor a másik oldal fikázása zajlik éppen ugyanilyen joggal, éppen ugyanilyen megalapozottan, akkor be jönnek, áradnak az SMS-ek. Akkor egyél szíves véleményt formálni. Ha nem értesz egyet velünk, azt ne a hallgatásoddal jelezd, akkor vitatkozzál velünk, hogyha egy mód van rá. Nem tudom elképzelni, hogy ugyanazok a hallgatók, vagy ennyit csökkent volna a hallgatottságunk, pusztán azért, mert Bolgár Gyuri bácsinak most végre van témája. Én megértem, hogy Bolgár Gyuri bácsinak, aki velünk pontosan ugyanabban a sávban van, az elmúlt má Hát inkább, leginkább mondjuk az összödi beszéd óta számoljuk fél évet, az elmúlt fél évben, amióta az összödi beszéd kiszivárgott, azóta, hát hogy is mondjam, ö, nem nem szárnyalt úgy a műsor, bár azért volt itt TV ostrom, tehát azért voltak olyan esetek, amikor Bolgár Gyuri bácsinak a telefon, vonala felizzott, tehát hogy mondjam, viszonylag kevés felháborodása volt a Gyuri bácsinak oka. Most aztán, most aztán beindul a. Műsor. hallgatott Gyuri bácsinak a műsorát, tehát, hogy ne gondoltam. Jó, Gyuri bácsi biztos, hogy gátlástalan, tehát biztos, hogy megtalálta az összödi beszéd kapcsán is a rohátmacskas finesszel kapcsolatban, mindazt, amit el elkívánt mondani, és hát rögtön nyugdíjasok is csatlakoztak hozzá, hogy a szokásuk, abban a műsorban de most biztos vagyok benne, hogy Gyuri bácsinak megszaladt az SMS fal. Nálunk meg valahogy elapadt. Hogy van ez? Hogy van ez, drága barátaim? Csatlakoztatok a nyugdíjasokhoz is elmentenek bolgár Gyuri bácsit hallgatni a Fidesz ügyeinek a, a különös tekintet tekintetbevételével? Vagy minek köszönhető ez a viszonylag kevés, viszonylag, relatíve, viszonylag, rohadtul kevés esemes. Tehát mennyi esemes mennyi kaptunk? De most tényleg szám szerint. De máskor száz fölött szoktunk kapni, hogyha éppen a kormányzat politikáját fikázuk, kókát fikázunk, stb. Mennyit kaptunk? Huszon valamennyit. Huszon valamennyi SMS-t az első egy óra alatt. Hogy van ez? Hogy van ez tessel? Még annyit sem. Ha még, még 20-valahány esemet, tíz, tízessel kezdődik. Uh -huh. Egy kétjegyű szám, ami egyessel kezdődik. Hát vegyétek már észre magatokat, máskor három jegyű szám, ami egyessel kezdődik. Hát az egy tizedét kapjuk meg azoknak az SMS-eknek, mint hogy a baloldalt fikázuk. Hát ennyire vagytok fideszesek, drága hallgatóink. Hát ennyire ragadt de komolyan. De mondjuk ezeknek egy jelentős része sem a Fideszre reagál, például írja az SMS-t. Miért is a Fideszre reagálnak? Legalább, legalább még ezek sem a Fideszre reagálnak. Hallaj, olyan sincs, hogy de viszont mégis mindenhol ezt hallod a nyelvészkedős... Én kezdetleg rá lefektál. de viszont sincsen. A buta magyar egy része biztos, hogy belemegy ezekbe a nagy kamatú kölcsönökbe. Nem gondolkodnak, csak majd fizetik az uzsorakamatot. Jó, jó, jó, de most lássuk meg az üzletemberek mögött. Nem mindig a kókát, nem mindig a a Gyurcsányt, lássuk meg a Smitmáriát, lássuk meg a Schmitt-Mária arcú nagytőkést, és lássuk meg Bajnai Gordont, aki pedig a kettő között hidat vert. Bajnai Gordont, aki saját személyében a magyar politika kettős arcúságának, Jánusz arcúságának az átvezető réve. Ő az, aki, ő az, aki így integrálja, így a komplet politikai teret, ahol nagy tőke, ott Bajnai Gordon, és ahol Bajnai Gordon, ott politikai siker, ott politikai tőkefelhalmozás. Új, igen. Ezt annyira nem értem ez az esemes, de azért felolvasom, mert kevés van. Új arisztokráciává válik 1,2 milliárdos proletár Újkori, nem, újkori arisztokráciává válik egy-két milliárdos proletár, ám ha vette is a címét, azért égni fognak mind, reméljük. Jó, én ezt nem értem, de esküdjél, hogy egyetlen egyesemes nincs, ami reflektálna mit smitt De majd későbbiekben. Szegény milliárdos politikusok még azt sem tudják, hogy mennyibe kerül a keményes törzshallgatónk Máté írta, E, akkor uh, egész életemben egyszer vettem fel hitelt, mikor játékfüggő voltam. <gül> így a, így a muci de, is, de várja és az az egyeset, ez hány éve zajlik? Hány évtizede? <gül> akkor Bence írja, hogy mindig lesz jobb, szebb, nagyobb, gyorsabb, legyenek vágyaink, ami a fogyasztói társadalom motorja, a kenőolaj pedig a hitel. Tömegek már nem azért kapnak fizetést, mert fontos a munkájuk, hanem azért, hogy fogyasszanak. Hmm, egyébként ez egy kiváló esemes, ez egy nagyon Ez nagyon frankú, de várják, hogy is volt a hasonlat, a hitel a kenőolaj és a motor uh, Hát a fogyasztói társadalom motorja Micsoda? A vágyaink Jaj, Mi igen, vágyaink? a vágyak, a vágyak a motor és a kenőolaj a hitel, ez kiváló Csak szabdalják apró darabokra a Fideszt, aztán jöhet az MSZP és jó világ lesz ő ungár krála testvére. Ja, ja, ja Ez ezt megkaptuk, ezt az SMS-t, igen. Az MSZP, de megint Gyurcsány, tehát ahogy itt egy, egyből egy ügyesnöktől, á, csak Gyurcsány örül, igen, jó, igen dörgöli a tenyerét. Igen. Csak nem kóka lajos írta nekünk. Kóka, kósa. Hú, micsoda áthallások. Ő ungár krála testvére volt, ha jól tudom már, mint a, a Smit Mária férje. Igen? De, aha, igen. Ez ugyanaz az ungár? Ez ugyanaz az ungár. Hmm. Nem mindegy, hogy egy pártot milliárdosok támogatnak, szimpatizálnak velük, vagy kétes privatizációs tranzakciók révén milliárdosok vezetik az országot, tervezik az új kormánynegyedet, hogy majd a jelenlegi kormányépületek egymás között elosszák. Se füle, se farka írja. Tehát valóban. Nobilis, így ejtjük, egyébként egyetértek. No, Zozó mondja. De jel latinosan kell ezt a nevet, tényleg. Bunda Peti kérdezi, hogy Örömikál, a hír tévében a napzártában ma benne leszel? Nem, nem, nem, nem a mai, nem a mai az én napom, kedveseim. Az msp nél is büntetés jár, ha nem úgy szavaz az elvtárs, ezt ezért mondja hát itt mindenki mentegeti a Fidesz. De, de zseniális, zseniális. De most derül ki egyébként. De én csak belül van felháborodás ez a... iránt. De... A jelenség irán. De most komolyan, tehát, hogy itt van a Fidesz, iszonyatosan közel a hatalomhoz, hát nézzétek meg a kutatásokat. már hogyha az Orbán a miniszterelnök jelölt, már valószínűleg akkor is nyernének pillanat, illetve, <tos> ugye, úgy a, áll a helyzet, tehát, hogy még, még, még, még azt is el tudja viselni. Kétszer annyian szavaznának a Fideszre, mint az mszp re nagyon-nagyon közel van a hatalom, és ilyen módon ilyen. 30-as éveket idéző eszközökkel, retorikával, gondolkodásával nyírják ki egymást. Hogy, hogy semmi másról nem szól az egész, hogy ki mögött áll a gyurcsány, ki a kommunista. A, a magyar nemzetes szik azt mondja, hogy az Áder mögött vannak ott az msp sek a Kósa azt mondja, hogy a magyar nemzet mögött vannak ott az MSZP-sek, itt mindenki kommunista, a, aki éppen az ellenfél vagy ellenség, nincs, nincs egyetlen normális józan hang, maximum még Szuljjártó Péter, aki azt mondja, hogy ő a maga részéről nem foglalkozik ezzel, csak mm. a Fidesz vezetése. <gül> uh, és millió <gül> És a következő SMS, és 100 millió áldozat után lazán beszélhettek a volt szocializmus vívmányain. Csak mi volt az? Nyolc év után jó lenne tudni. Hát egy új, újabb ember, aki arra... Hát például úgy látszik, hogy a szocializmus vívmánya, amit a magyar nemzet is megtart. Igen, a a, a sajtó sajtóetika, <gül> igen. Az, az <gül> igen, az <gül> megvan. Van egy telefonunk, hát ha valami érdekes hangzik el. Halló, halló! Helló, hiattok! Helló! Szeretnék hozzáfólni és Már meg is tetted. Remélem, hogy hallatok, mert most éppen autómosóba ülök. Hallunk. Tehát szeretnék feláborodni méghozzá a jobb oldali szempontból, ugyanis alapvetően azért jobb oldali szavazó és jobb oldali gondolkodású ember vagyok. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy azt, amiről beszéltetek, teljes mértékben magaminek tudom érezni, és nem is állok el titkot azzal, hogy nem szavaztam legutóbb jobb oldalra, pontosan miatt. Igazban arra sem, de szavazni szavaztam. Uh -huh. e szeretném, hogyha, hogyha bekövetkezne az, ami, amiről sokszor beszéltek, és lenne egy igazi alternatíva. Ugyanis úgy érzem, hogy meglehetősen zsákuták, hogy kormányozták magukat. De nem arról van szó, hogy ig igazából azért nincsen alternatíva, mert, mert így gondolkodnak az emberek, a fideszes szavazóknak alapvetően jó ez. Jó ez a helyzetük, szidják gyógysányt ezerrel, amikor kell, amikor meg ilyen fideszes dolgok vannak, akkor átkapcsolnak Bolgár Gyuri bácsi műsorára, és igazából nem akarnak ők ezzel szembesülni. Nem, nem hiszem el, hogy nincsen mondjuk a, a fidesz szavazókon belül, mondjuk mit tudom én... Mondjuk csak 30 százalék, aki, aki, aki, aki felháborodik, meg átlátja, meg nem tudom, meg, meg, meg hány ingere van attól, ami, amit, amit jelen pillanatban... Euh, tehát én, én konkrétan elmondom, én elárulva érzem magamat, amiatt, mert... mert, mert mert egyszerűen nem látok alternatívát, és nem látom azt, hogy képesek lettek volna bármit is tanulni önön hibáikból. Persze ez nem azt jelenti, hogy a másik oldal nekem bármilyen szinten is szimpatikus vagy, vagy vállalatú kompromisszum, de nem, nem de, érzem De tudod, hogy mi a szörnyű, hogy ezt a mondatot el kell mondani, minden egyes ilyen, ide én, én is ilyen vagyok, mert én is mindig elmondom ezt a mondatot, mert egész egyszerűen, különben... Uh... Ki kiszolgáltatja magát az ember annak, hogy, hogy úgy néznek rá, na hát igen, ő baloldali, vagy ő jobboldali. Ja, Te, fontos. Tehát, hogy, úgy, tehát hozzá, hozzá kell tenned azt, hogy, hogy, tehát, hogy árnyalod kell a képet folyamatosan, akkor, hogy a saját magad véleményét dold elmondani. Ez még, olyan dolog, hogy a saját családodban, a saját baráti körödben, ugye, ami adott esetben a olyan attitűdő, amilyen, e, jobb vagy baloldali, egyszerűen már ebben az országban nem mered elmondani azt, hogy te esetleg ellentmondasz annak, vagy, vagy másként gondolod azt, amit mondjuk beléd nem értek, hogy amit a e, szocializációt vagy bármit alapján gondolnak kellene a környezetük szerint. Világos, de már réges régen nem is hangzanak el érvek sem melyik oldal mellett, csak az a bizonyos oldalak ellen. Tehát, hogy arról van szó, hogy miért Orbán, sosem az az hogy hát mert ő alkalmas, hát mert ő kiválóan vezeti, hát mert ő, hanem mindig arról van szó, hogy hát nézd már meg a gyurcsányt, hát... Hát nézd már meg mit csinál ezzel az országgal, hát, hát, ki, hát meg kell buktatni, hát érted, hogy így, mindig, mindig Jó, ezek az érvek hangzanak el Orbán mellett is, és Gyurcsány mellett is azt hangzik el, tehát azt akarod, hogy az Orbán visszajöjjön? A Billard en Orbán? <gül> nem, hát Osama Billard és George Bush, ugyanez, detto ugyanez. A Billard Orbán, edvenc, meg a kedvenc a szőrőbányák, de most ez nem is annyira lényeges, hanem tényleg az, hogy... hogy, hogy hogy nem, nem is lehet tényleg, hogy jobb oldal, úgy tűnik, hogy kiveszett, kiveszett a gondolkodó réteg. Tehát isten, tényleg kezdem, kezdem kimondani azt, azt a mondatot, amit magamról soha nem gondoltam volna, hogy jelen pillanatban úgy érzem, hogy tényleg progresszív, nem a bal felé, hogy, hogy, hogy valamit tegyenek. Persze, ettől függetlenül nem, tehát nem vállalató alternatíva, azt sem, de, de ezt, ezt nem tudom is srácok, hogy nincsen 30% a Fideszben, aki átlátja, hogy ez így, ahogy most működik, ez, ez nem ez működik. Nem tehát... Lehetséges, hogy van, lehetséges, hogy Schmidt pontosan ezért akarja megalapítani ezt a pártot, mert hogy látja, hogy a Fideszből már nem lehet egyszerűen, hogy mondjam, tehát... Itt egy olyan erőteljes, olyan hihetetlenül kemény védés-datszövetség alakult ki a magyar nemzet, a demokrata, a demokrata videó, televízió, a Fidesz és a polgári körök között, hogy gyakorlatilag a politikai alternatívák megjelenésének nincsen esélye. De Robert, bocsánat, hogy szabadon vágok. Ezek számolni tudó, értelmes emberek. Eddig nyolc éven keresztül nem jött ki az, amit ők gondoltak, hogy ki fog jönni. Nem gondolják, hogy esetleg olyan fajta médiumokat és olyan fajta politikát és olyan fajta kommunikációt kellene választani, ami nem öndön is is a a. a kézbelógatásáról szól, tehát... Nem lehet most, de, de hogyha a Fideszen belül, te egy ilyen hangot megütnél, akkor rögtön azt mondanák, hogy Orbán Viktor ellen lázítasz, Orbán Viktor ellen úszítasz. Ez pedig a, egyet az? jelent a hazaárulással. Nincsen nincs, nincs, nincs, nincs értelmes ember, aki látja, hogy a jobb oldal nem egyenlő Orbán Viktor, és Orbán Viktoron is kell, hogy Orbán Viktoron túl is kell, hogy legyen majd valamikor élet. Lehetséges, egyenlőre. hogy... De, de, az sző, de az a félelmetes, hogy... E, e, a Fideszen belül ennek lehetősége látványosan már nincsen. Schmidt ezért kezdett el már, ha elkezdett egyáltalán. Én kíváncsi vagyok, mi, mi igaz csinál? ebből. Ha mi elkezdett, Schmidt Áder ezért kezdtek Hát mert, mert gyakorlatilag egy szalinista alapon működik ez a párt, mert teljes, te, teljes személyi, egyszemélyi vezetése van, mert teljes koncentráltsága van a, a, a, az Orbán személyes akaratának, azért, mert nincsen... Itt, el... itt, itt egyetlen, felejtünk el, az, aki jobb oldalassa mert nagyon-nagyon régen nem azért szavaz jobb oldalra, mert diktolat van. Tehát, hogyha annyi... annyi az, az, aki a jobb oldalra szavaz, az a, az, az, az, az MSZP-t akarja leváltani. Között, de, de, de semmiképpen nem. Én, nem, én, nem Viszont közül, nem az, aki az, az, az, az, az, az MSP-re szavaz, az azért oldal... szavaz, mert Orbán Viktor ott van a másik oldalon. Azért Orbán műröd, tónyi, vallásos tömegek tömeg vannak? Lehetséges, lehetséges, de nem olyan széles tömegek. De, de nagyon, fanatikus de, de, tömegek de, de, nagyon fanatikus tömegek, persze relatíve nagy tömegek vannak, de meggyőződésem, hogy 2002 óta már jó, 2002-ben valóban Orbán Viktor nagyon-nagyon nagyon erősen, nagyon erős bevonzó hatása ereje volt a Fideszben, meg azokban a polgári körökben, amik akkor létezültek. De meggyőződésem, hogy azoknak az időknek pontosan végük van, ma már Orbán Viktor sokkal erőteljesebben, sokkal nagyobb hatékonysággal szerveznek tömegeket a bal oldalon, mint a jobb oldalon. Pontosan, két embert ember taszít uh, attól az oldaltól, amelyik én szimpatizálok, mint amit oda vonz, és egyszerűen nem értem meg, hogy emberek ezt nem képesek átlátni. De nem szimpatizálsz te ezzel az oldallal, csak az alternatíváját keresed a másiknak. Szépen, én inkább ezt, ezt hallom uh, készen, Én. Ezt most nem mondanám azért, azért, azért itt, egy, itt egy, hogy mondjam, egy 8 éves egyházi iskola és egy megfelelő attitűd és stb. Tehát össze-vissza össze azért nekem eléggé furcsa és, és lehetetlennek érezni azt, hogy bármikus ballarra szavaznak. Ettől függetlenül, ettől függetlenül nem, lát. nem látom azt, hogy, hogy, hogy a jobb oldal, Bármikor is hatalom fog kerül, közep, kö, na, közelébe fog kerülni ezzel a fajta politizálással, ami, ami egy totális zsákutca mindenféle értelemben, és nem hiszem, hogy nincsen gondolkodó ember a jobb oldalon, aki egyébként valamilyen szinten hatalmat tudna koncentrálni a, a, a kezébe, vagy, vagy, vagy a körévelek. És még ez most nem Smitt már jártam meg bajnég ornantom meg ezeket az egész tolitól. Én azt nem értem, hogy ez, ezek a jellegű plegykák, az ilyen jellegű szervezkedések, vagy, vagy tök mindegy minek nevezzük. Miért 2007-ben kezdődtek meg? Hogy lehetett futni ennek a választásnak, Orván Viktor, a például? Hát nagyon szépen köszönjük a véleményedet. Ahogy... Uh, Bolgár Gyuri bácsi lezárna ezt a beszélgetést. Nagyon jó, hogy vannak ilyen oldali vélemények, és ez nagyon-nagyon megnyugtat engem. És hát az SMS falon most viszont van egy csomó sms -ünk. Egy este olvastam a Magyar Nemzet címlapján, hogy a legfelsőbb bíróság egy sajtóperben felmentette a magyar nemzetet, mondván valótlan vélemény tényként közölni belefér a sajtószabadságba. Ez, ez nem tudom, hogy így van -e, de hogyha így van, akkor nem tudom, hogy szörnyű vagy nem szörnyű-e. Egy, egyet tudok, hogy, hogy az indexet például megbüntették, mert a kellebb Killernek nevezte. Ezért a szójátékért fizetni kellett valami fél millió forintot, ami totálisan irreális és nemességes. Viszont, viszont egy hazugságot leírni, az belefér. Amerikai pszichó a napokban volt a tévében durva. Ezt nem tudom, hogy hogy jött ide, viszont azért olvastam fel, mert a Zeniális film az film. maga zseniális Nagyon-nagyon <gül> jó film, a Krisztián Béla kiátsza, az külön zseniális. Sziasztok! A francba, a Fideszel és az MSZP-vel, mert gyökerek, viszont ti jók vagytok. Ezt MZ mondja. Jó, köszönjük. Tipikusan ne szólj, szám nem fáj, nem fáj, nem fáj szám szele van. Nem meg... Nem, nem, nem, nem, nem értem, nincs ilyen magyar szó, de lehet, hogy csak nincsenek ékezetek. Nem megszokott az, hogy az ellenzék is hibász, hibázhat. Írja az SMS-író. Már megszoktuk. Szia e, Újabb SMS. 98 óta folyamatos az orbánozás. Mindenki elmondott róla már mindent. Mit írjunk? <hí anniversary> Mintha ez aztól is az Orbánról szólna. Ez, ez is az Orbánról szól, tehát az egész az Orbán, tehát csak Orbánnal kapcsolat. Tényleg az egész egy ilyen. az Orbános szauron. Tehát, hogy így bármi is történik a másik oldalon, akkor az az, az, az amögött valahol Orbán van. Orbán mozgatja, ugye? Hát Gyurcsány kósa szerint. Jó, alakulj, annyit beszéltünk már Bolgár Gyuri bácsiról, alakuljunk hát kicsit az ő műsorává. Haló, haló? Halló, halló. Hello, sziasztok, Muci vagyok. Szia, Muci. Szia, Mucci, hát te már nagyon sok sms írtál nekünk. Igen, miért hagytátok ki hogy Smitt Mária vagyok? Mi vagy? Szemes, brecci, ki? Mi vagy te Smitt párja vagy? Vicszes kettél, Mária, csak egyébként és az sms be írtam a Schmidt Mária, vagyok Muci, és ezt kihagytátok a Schmidt Mária. Látod? Én hagytam ki, mert nem értettem, nem értettem, hogy az puér, vagy, vagy akartál valamit írni, aztán ne, nem, nem tudtad bepötyögni. Itt, itt az a baj, hogy... Ujjás, én tényleg Schmidt Mária vagy? Igen. És Orbán Viktor vagyok. ellen szervezkedsz? Nem szégyeled a pofadat, és még ide is telefonálsz nekünk? Hát, hát már magad. szégyelhetném a pofámat, de nem biztos, hogy pont azért. Mesél nekünk. Ah, Istenem, szégyelhetném a pofámat azért, mert 36 éves vagyok, 50%-os rokkant, nem keresek egy filiassza, és eltart a férjem. Ezért esetleg szégyelhetem a pofámat, meg azért, mert hogy kivágja, kivágja az egészség ugye azt, én hogy nem így tudom. tudom, hogy nekem kell fizetnem, ezért nem operálnak meg addig, és utána így maradok, majd rokkantan a férnyem nyakán. Várj, én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy deket 7 milliárdod van, Ungár András volt a férjed, és egy évvel ezelőtt ráthagyta ezt a vagyont. Most pedig mindezt a vagyont Orbán Viktor ellen fordított, hogy a magyarság megvesztegethetetlen vezérét, a, a, a nép lelkét, a nép lelkiismeretét kivásároljad a nép szívéből. Én így tudom. Hát... Nem tudom, hogy melyikkel járnék jobban, ha az lennék, hogyha ez. Lehet, hogy jobban jobban járnék. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtál bennünket. Annyi esemesünk van viszont most, hogy nagyon-nagyon kell Én Nem Én ezt egy a hallgatóta. Kikázzátok nyugodtan őket, mert jobboldali gondolkodó emberként erre is szükségem van. Viktor Nem Szent Tehén. Esküszí... úzozó. <gül> <gül> az én üzenetem uh, írja a torna, Fidesz egyenlő, ebeszpér, nincs különbség, mindkettő behet a sülyesztőbe, csak az a szomorú, hogy nincs alternatíva. Üdv, meg jó a fikázás. De, van alternatíva, de, csak de, nincsenek mögötte milliárdok. De, van, hogy altern... fikázás annyira szörnyű, de egy megerőltetjük magunkat, próbálunk komoly és értelmes véleményeket, meg mondani. <gül> jó a fikázás. Jó a fikázás. De, de, de, de, de pont az a durva, hogy van egyébként alternatíva. Én egy csomót ismerek egyébként. Egy csomó ilyen szervezetet ismerek, pártokat is ismerek, nem, csak nincsenek mögöttük milliárdok. Na hát, most bemozgatja az ungár milliárdokat a politikába. Sziasztok! Kafa a műsor. Gyurcsány takarodjon egy erdőbe, ilyen ott, gyakorolja a kormányzást. Ez is reflektál a műsorra. <gül> Jó. Bocs, egy újabb besemes. De ma később végeztem a munkámmal, most kapcsoltam be Uh, írja a Varda. Mindenki menteket tűzik, figyeled. Az történt, hogy a Fidesz már tényezőként nem fontos. Nincs hírértéke, mondja Jani. Jó, ez a párt veze, ez a párt lesz, jelenállás szerint Magyarország következő egyedüli kormánypártja. Lehetséges, hogy kétharmaddal fognak alkotmányozni, na azt az alkotmányt megnézem, abban benne lesz minden szent jobba, szent korona, aranybulla lesz ott minden, de komolyan. A másik meg az, hogy ez a párt, amelyik szerintetek jelentéktelen, és nem hírértékű, ez a párt ma Magyarországon az önkormányzatok kétharmadát birtokolja. Úgyhogy. Nagyon-nagyon sok pénzt őt, ők osztalak el. Szevasztok, skacok, írja Árpád. Lehet, hogy azért kevés az SMS, mert igazatok van? Nem? Hát, de máskor se vitatkoztok. Tehát, így így a nézőpontokkal gazdagítjátok a mi szempontjainknak a tárházát. Hát ezt várjuk most is. Reisdingert se hagyd ki, bár igaz, hogy ő a háttérben marad. Ah, egy újabb a bajnai Leistinger, ezek a. De, tényleg, ja, de, de, meg, nem, de egyébként megvannak ezek a politikai brókerek, egyébként Leistinger is ilyen, meg bajnai is ilyen, akik hát a politikába fektetik a pénzüket, de hát miért egy pártban? Hát amikor mennek le a részvényei egy pártnak, egy másik pártnak esetleg mennek föl a részvényei, hát akkor esetleg mit tudom én, fuzionál néhány párt az ő pénzéből, esetleg meghasít néhány pártot, vagy hogy szokták ezt mondani, feloszt egy-két céget, és akkor azokra teszi rá a kezét. Hát, hogy ezek a, ezek a befektetők, ezek a a különböző cégeinek, úgynevezett cégeinek, kvázi pártjainak a, a, az oldalára állnak át, és akkor hát oda átviszik a tőkét, és akkor hát azt, azt virágoztatják föl. Akkor, hogyha ott esnek a részvények, értelmeszerűen jó érzékel át, csoportosítják a pénzüket máshova. Marci írja, hogy pedig itt vagyok, és egyetértek, közben melózom a kocsi alatt, mert lejárt a műszaki és nem telik újra. Sajnálom, hogy túlnyerték az önkormányzati választást, mert Orbán ebből rossz következtetést vont le. Ma hallottam, írja a következő SMS író, tavasztól Orbán a KDNP-ben. <gül> <gül> <gül> <gül> ugye, ugye nem csak a magyar nemzetnek sikerül el előhúzni a mindenfajta hülye összesküvés elméletet, hanem a... A baliberális sajtónak lehet nevezni az indexet. Tehát hogyha a baliberális sajtó is elő tudja, hát az indexbe jelent meg ma egy cikk, ahol kereszténydemokrata forrásokra hivatkoznak, de, de az, hogy ezek milyen keresztény, de még csak véletlen, tehát legalább azt mondanák, hogy beszéltünk, két-három kereszténydemokrata képviselővel, de még csak ennyit sem mondanak, kereszténydemokrata forrásaik szerint Orbán Viktor az átmegy majd a KDMP-be is ott az egész videst. De, de ez már egyébként nem olyan, mint a futballban, tehát hogy amikor mi így elkezdenek így suttogni arról, hogy hát állítólag Ibrahimovics hagyja a juventust és megy az Interbe. Vagy így én azt hallottam például, hogy az ott hagyja a bájánt és aláírta de Azért végten ostoba ez a feltételezés, mert így látható módon Orbán és köre így mindent megtesz, hogy azokat az embereket a párton belül, akik kihívói lehetnének nyírja, Áder, pokorni, kóka, azokat vagy kinyírja, vagy háttérbe szorítsa, vagy kósa. Nem? de a de talán nem is véletlenül. Fide következő. De várjál, de nem az az érdekes, hogy ezeket ezeket nyírják ezerrel. mindeközben pedig Orbán hagyja a pártot, és hát megy a KDNP, be miután gyakorlatlag ledarálta az összes lehetséges alternatíváját a Fideszben. Most az a kérdés Kérdezem ezt mindjárt az index szerkesztőségétől is, hogy mi van a KDMP-ben, ami a Fideszben nincs meg. A Fidesz az egy tömegpárt, mindenki vallásosan imádja Orbánt, Orbán egyszemélyi vezetése alatt áll. Miért menjen el Orbán abból a pártból a KDMP-be? Mit tud a KDMP ehhez képest? Egy sokkal kisebb párt, mindenki vallásosan imádja Orbánt, és Orbánnak megígérik, hogy ott is az ősz egyszemélyi felügyelet alatt fog állni minden döntés. Hát akkor mi Ez a különbség? A KDMP-ben így is Orbán egyszemélyi felügyelet alatt áll, mindenki? De, de, de ez olyan, mintha most így mondok egy példát ez olyan, mint hogyha például emerson a Real Madrid a átigazolnák a Real Madrid B-be lenne ennek értem, és akkor a másodosztályban játszanak, de ugyanúgy a Real Madrid mezében játszanak, csak a B-ben játszanak. Hát nem a Castilla-ban, ugye a Real Madridnak az a fiók csapata. De Ön... Barcelona B az van, nem a Castilla-nak hívják a, a Real a, a Re Madrid. A Reálnak a Castilla, és akkor másodosztályú futballista lenne, és ez minden komolyan venné ezt a hírt, miközben lehet, lehet tudni, hogy emerson a fizetése kb. akkor, hogy az összes jegybevétele a Castilla-nak nem, nem töltené ki azt a páncéltermet, amit Emerson, mit tudom én, évvégén felnyalából is a hátára. Rak. Örülök, hogy ír következő SMS-SMS. Fidesz az SMS, sms Fidesz, az SMS Fidesz egyenlő MSP, aki ott van a politika színpadán, az mind lop és csal. Van egy telefonunk. Haló, haló? Üdvözlöm. Ön ez, ez a SMS szolgáltatását hallja. Igen. Jó, mindig ezt csinálják a, annyi, annyi SMS jó, de, van nem, jó, nem, nem. De, de ne offoljátok szét a műsort hogyha egy mód rá legyetek szívesek már. normális még egy hívás de ne, ne, fi, de ne, nem lesz idő az SMS-ek SMS olyan, olyan értozatos mennyiségű SMS van sajnálom, én lopizok a telefonok érdekében de hát látjátok, hogy milyen, a, milyen az érdekérvényesítő képességem hát tudom. örülök, hogy lesz alternatíva a jobboldali embereknek illetve akiknek elege van a mostani bagásból Ja, ja, ja. ja. Én, én mindig örülök a politikai pluralizmusnak. Én mindig örülök, hogyha háromból lehet választani és nem kettőből. Mindig örülök, ha négy helyet ötből lehet választani. De most, és a magyar nemzet meg üvöltözik, meg, hisztérikusan veri az asztalt, hogy elárulják Orbán viktor tartani Mi az, hogy elárulják? Mi az, hogy összeesküvés Orbán ellen? Mi az, hogy de külön? Én ezen nem tudok napirendre térni. Demokráciában élünk, nem? Nem sztálinizmus van? Mi az, hogy összeesküvés? Mindenkinek joga van kilépni egy pártból. Mindenkinek joga van addig agitálni egy pártban annak érdekében, hogy lépjenek ki onnan sokan. Mi az, hogy összeesküvés? Mi az, hogy Orbán ellen? Ki ez az Orbán Viktor? Ez egyenlő a néppel? Ha valaki, Orbán, valaki azt mondja, hogy nem Orbán Viktor lenne az ideális vezető, és én tudok jobbat esetleg egy jobb pártot, mint amilyet Orbán Viktor csinált, akkor azt a, azt a, az, az az ember áruló? Nem a hazáját árult el, csak egy politikussal szemben politikai alternatívát kínál egy demokráciában. Olvassátok el ezt a magyar nemzetet. nem hangot üt meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Komolyan mondom, 1930-as évek, és most választhatok két ország közül, a német harmadik birodalom, vagy pedig szovjet oroszország Édes életkéim, a nemi szervem a jobbos, csak ez a kivárás pillanata. Nem az az érdekes, hogy kiszar be a magyar nemzetnél, hanem hogy kinek, kire dobják, kire kenik. Következő Lina írja. Vizsgai időszak van, Robi intenzív tanulás, mi nem nyugdíjasok vagyunk, de igyekszünk veletek lenni. Köszön. Nem tudok vitatkozni veletek, következő SMS, mert igazatok van. Mondom ezt én, aki a jobb oldalra szavazok. Szeretem a műsort, mert azt kritizálja, aki hibázik, ez így helyes, Maty írja. Halé, szerintem az MSZP Fidesz egy kutya. Ha a Fidesz lenne kormányon, akkor az ő fikázás, akkor kapnátok sok SMS-t, ez az otya mondja, Én speciál egyetértek veletek, a jobbik se angyal. Tovább, további igaz fikázást. Mindenki ez a fikázás. Értelmes, intelligens, kritika, <gül> kifidomult értékelése a jelen politikai helyzetnek, amely nem mentes egyébként a konfrontációtól. És az indulattól. Igen, de hát emberek vagyunk mi is, de fikázás. Na jó. Ha már így provokáltok, írok, mennyibe került, ah ahogy Amúgy rohadtul igazatok van, valószínűleg a jobb, jobbosok az emberek, de idővel úgyis balosok lesznek, ha kell. Üdvözlete, Tyuki Bogitól, sziasztok, RT, szeretném cáfolni, hogy sem jobb, sem a baloldalhoz nem tartozom, ráadásul még rokkant nyugdíjas is vagyok. Megnyomo megnyomorításomban az iménti bejátszásban... Ön magát fényező polgármesternek, illetve az irányítása alatt dolgozó hivatalnokoknak jelentős szerepe van, volt jó a műsor. Köszi. Nem tűnik fel fiúk? Radikál kérdezi. Az MSP már szétveretett minden pártot. Miért FKGP? Most a Fideszen a sor. De mi az, hogy az MSP vereti szét? Hogy, de mi? Hogyan? Miért? Mit? Hogy berül ez fel? Ki? Mi a bizonyíték? Hol van? Mi utal erre? Tehát, hogy így bármi történik, amögött gyurcsány fenezeténeg ez a, ez, a, ez, a, ez a tipikusan Kóka, tehát ez a, ez a Kókaféle reakció, az MSP szétveretett minden pártot. Én, ha jól emlékszem, az MDF-et konkrétan nem az MSP verteszét, hanem a Fidesz, a Miépet nem az MSP verteszét, hanem a Fidesz, az fkgp t nem az MSP verteszét, hanem a Fidesz. Mi az, hogy az MSP már szétveretett minden pártot? Tudok mondani én éppen elég pártot, amelyel nem ez a helyzet. Szíjártó vagy segfej, fogalmaz a következő esemesíró. Szerintem jó lenne a Fidesznek egy Orbán de ki, de, de ki kellene helyette? Lehet, hogy mindegy? Orbán is járt a kampány előtt Csányi OTP elnöknél pénzért kuncsorogni. Csányi megvárakoztatta, Orbán alázatosan várt. Hát, na, körülbelül ez az üzlet és a politika viszonya. A politika az a kalapját levéve várakozik az üzletembernek az irodája előtt, és amikor bebocsájtást kap, akkor körülbelül úgy szedi a lábát, olyan alázattal lép be oda, mint a kis nyugdíjas az SZTK rendelőbe. Bundapeti, mi itt köpködünk, mármint Bunda írja, mi itt köpködünk, hogy minket mindig átcsesznek. Nincs jobb vagy baloldal, ha van egy kis eszed, gondolkodj, és ne legyél agytalan. Hmm. Ö, következő okay. SMS. Úgy, érte, úgy értettem, hogy az MSZP-t is felszabdalni, aztán jó világ. Ja, az az SMS, aki azt mondta, hogy fel kell szabdalni Tehát az a lényeg, hogy mind a két pártot fel kell szabdalni, és akkor lenne jó világ az MSZP-t meg a Fidesz-t. Jó, én el tudok képzelni egyébként két-három olyan pártot, amely létrejöhetne az MSZP-ből. Ba, és az az érdekes, hogy bármelyik inkább szavaznék, mint erre, amikor még így egybe van az egész. És a fidesz -e egyébként tök hasonlóan gondolkodom. Tehát pontosan azt gondolom egyébként, hogy a politikai alternatívák, azok nem pusztán csak a lehetőségeknek a számát növelik meg, és ezáltal teszik plurálisabbá, kvázi demokratikusabbá a rendszert, de külön-külön az alternatívákon belül is jó hatással vannak a politikai alternatívák, politikai, újabb és újabb politikai szempontok, politikai lehetőségek kialakulására. Tehát úgy gondolom, hogy minden alternatíva, hogyha megszaporodnak ezek a lehetőségek, külön-külön egyre jobb lesz, tehát egy belső kiválasztódási folyamat, egy jó irányú folyamat tud elindulni egy pártban, hogyha számos alternatívával kell számolnia, nem pedig folyamatosan az egyik oldalnak elég, ha kommunistázik, a másik oldalnak elég, ha fasisztázik. Na ez az a kontraszelekció, ami megszűnne, hogyha ezek a pártok 3-4 nem gondoljátok, hogy a politikai alternatíva a média miatt nem tud megjelenni? Az a média, amelynek minimum 80% a bal, max 20% a oldali. Mm. Ja, de, de, de, azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy a média miatt, de nem csak a média miatt, többek közt a média miatt. A média miatt, ami pontosan úgy meg lett vásárolva kilóra, mint úgy általában szinte minden ebben az országban a két oldal részéről, mint például a gazdaság. Ez a Fidesz... így, így, igen, a média miatt, de nem pusztán a média miatt, többek között. Tehát másrészt pedig azért, mert nem tartják be a, a, mi az, a párfinanszírozási törvény, többek között az 5%-os küszöb miatt, azért van ennek számos oka. Ez a Fidesz hír arra jó, hogy ne az egészségügyről beszéljünk, ettől függetlenül a Fidesz úgy szara, hogy van, ezt kell írnom, pedig utálom a komcsikat. A ti mondja. Új jobboldali párt, kérdezi öregharcos, életemben az első pártprogram, amit elolvasok, az övék lesz. Ha a balold... következő SMS, se, füle, se farkától, ha a baloldali párt teljesen liberális módszerekkel kormányoz, mindent elad, az ellenzék kénytelen a mindent megtart alapon működni, ezért baloldalinak tűnik. Mit tehetne egyebet? Nem mo mondhatja, hogy én jobban tudok üzletelni. Tehát nem baloldalinak tűnik, a, mondjuk ez például ez a magyar nemzetes cikk, meg ez a retorika, hanem sztálinistának. Azzal, nem, hogyha baloldali lenne a Fidesz, azzal az az semmi problémánk nem, Én nem lenne. Én örülnék, ha akár a Fidesz, akár az MSZP baloldali lenne. Én azt üdvözölném. Viktor Simicska, kezéb, Viktor Simicska kezében van, ez a támadás ellene irányul, mert Lajosunk osztja a jobb oldalon a lóvét. No. Sziasztok, nem figyeltek, történt egy nagy változás. Ez idáig mentették a vagyont, most már öröklik. Hát nem csodálatos? Lui <gül> <Louis> mondja. Ádernek <gül> már májusban ki volt a répája Vikeszből, nem csodálkoznék, ha Marikával összeszűrné a levet. Viktor húzzon a KDNP-be. Na várjál, a KDNP-be. KDNP Azért erről emlékezzünk meg, hogy is történt ez, hogyan kapott össze Áder Orbánnal? valami olyasmi volt a sztori, hogy a Győrmoson-Sopron megyei listaállítás kapcsán Áder uh, Vító próbált élni az egyik képviselőjelöltel szemben, aki, aki neki ellenfele volt még az előző választásokon miép színekben, és azt mondta az Orbának, hogy ne rakja fele a, ezt az embert a Győrmoson-Sopron megyei listára, mert vele szemben megengedhetetlenül kampányolt, meg nem tudom én micsoda. Hát mindenféle mocskolódott annak idején a hát, kampányban, meg meg... Hát, valami, hát valami, mi igen, tehát, hogy az Áderben volt egy nagy adag személyes sértettség, és gondolta, hogy akkor vétót gyakorol. pont abban a megyében, aha, igen. A, és abban a megyében, ahol hát kvá, kvázi Áder. Megyében indulnak, igen. És, ö, és hát Orbán mondta, hogy, <gül> hogy nem. <gül> és Orbán mondta, hogy ö, <gül> nem. <gül> nem. És ö, erre mi lett a reakció? Erre Áder megsértődött, visszavonult nagyjából, hát nem nagyon lehet látni Ilyat, a ilyen, ilyen módon adta ő át gyakorlatilag a, a frakcióverését navracsisnak, tehát aha, ez, aha. ezt lehet sejtenie mögött. Aha, aha. Hát lehet tudni, hogy ő már nem vállalja. Nem amikor a navracsis szóba került, akkor Mazáder megmondta, hogy ő nem vállal semmilyen tisztséget. Na, ezek aztán az igazán komoly politikai ellentétek. Tehát ilyenkor látjuk azt, hogy az ország ügyeinek, az ország szekerének az előbrevitelében stratégiai különbségeket vélünk felfedezni tényleg, a politikai alternatíva. Igen, de, ilyenkor, de lehet, ilyenkor látszik meg azt, hogy hogyan született az az új politikai alternatíva. Hát úgy történt, hogy összevesztünk egy tyúkon. Én szerettem volna megenni, de Viktor azt szerette volna, ha toik. És hát aztán addig húzakottunk, hogy végül aztán szakítottunk. Tehát így, így dőlnek el az ország. Szársorsát érintő kérdése. Gratulálunk hozzá! Mutci ír nekünk, nem vagyok, gyógyegért, csak mindig jó kedven van. Akkor, Árpád. Robi gondolod, hogy ebben a kintről irányított ocsmány színjátékban kizárólag a milliárdok megléte a feltétele annak, hogy más is felléphessen. Aha. Azt gondolom, hogy kizárólag a milliárdok megléte a feltétele annak, igen. Ezt gondolom, igen, jól látod, tehát egy egyszerű igennel tudok válaszolni. De Google is feltűnik. Most mondom nektek, nem fog járni a Fidesz, ledolgozzák azt az előnyt, mint legutóbb is. Igen, ők dolgozzák le az előnyüket, ez Miért olvasnék én magyar nemzetet, egy újságot olvasok, az Ufit, írja a következő esemény. Utolsó figyelmeztetés, az is az, Hú, az, az, figyelmeztetés, az, az, az a. Keményebb. az utolsó figyelmeztetés. De az milyen? De ez kiket figyelmeztet? Tehát a, a, a nép, nép ellenségét figyelmezteti, hogy most már jön a giotin vagy pedig a magyarokat figyelmezteti arra, hogy most már itt lesz az ideje lassan kimenni az utcára és összefogdosni azokat, akiket majd a giotin alá kell behelyezni egyenként. Tehát ez kiknek szól ez a figyelmeztetés? Én csak erre lennék kíváncsi, hogy mire figyelmeztet, az kapcsolatban azért vannak elképzeléseim. Kiegészítés. Fél hét után jöttem, nem lesz kérdezi, öregharcos, hát nem, nem lesz új párt, ma biztosan nem. Sziasztok, ez a Fidesz Orbánnal vagy annélkül totálisan leszerepelt, most éppen a torgyáni stílust adják elő, így ilyen a szervilizmus, írja öreg Bicsuhanc. Az MSZP sokat köszönhet a magyar nemzetnek és Orbánnak, Fletó imádkozzon, hogy a Fidesz egyben maradjon, mert így 2010-ben is a, a Soszlibnek mondott képződmény ül majd a nyakunkon. Aztán némi SZDS-ellenesség, leg, legelsőnek a Strabak demokratákat kellene felszabdalni. Szerintem most Viktornak ez. Vagy, úgy... vagy, vagy, vagy várjál, várjál, de várjál. A Strabak van egy friss, frissebb képződmény egyébként a magyar politikai és újságírás, tehát az egész sajtó és politika. Egén egy teljesen új csillagállás született, ez pedig a Strabag nemzet. Nem tudom, hogy ezt ismeritek-e. Tehát, hogy konkrétan azóta, hogy a Strabaggal kapcsolatban kirobbant az abotrány a magyar nemzetnek a hasábjain, érdekes módon a magyarnemzet.hu írjátok be a keresőbe, és nyomjatok egy entert, hogy indít Strabag a, a a lehetőség, az ön lehetősége, hogy mit tudom én befektetését és nem tudom én úthálózatát megújítsa. Strabag, egy új, egy új, új, új úthálózat Köszönöm, lehetőséges. De ez Menjél a egy magyar nemzetet. A Strabag, de most Vásárolj egy magyar nemzetet, tele van a Strabag hirdetésével. Kapcsolja hírtévére, tele van a Strabag hirdetésével. Mit csinált a Strabag, ahogy kirobbant a botránya jobboldali sajtóban? Rögtön elkezdett nagy erőkkel hirdetni a magyar nemzetben. Rögtön elkezdett nagy erőkkel hirdetni a, a, a hírtévén elhallgattak a hangok. Azóta valahogy nem jelennek meg leleplőző cikkek a Strabaggal kapcsolatban, az egész Strabag ügy le lett a napirendről. És akkor kapjuk az esemest, hogy a Strabag demokraták szövetségét kéne feloszlatni? Szerintem ugyanezzel az erővel a Strabag nemzetet is fel kéne oszlatni, sőt a Fidesz-Strabag polgári szövetséget is. De én azt nem értem tőlemmel a Strabaggal kapcsolatban, hogy ez hogy eszükbe, hogy nekik hirdetni kell. Tehát... Uh... Meg, meg, valahogy át lehetett volna utalni a pénzt, lehetett volna részesedés vásárolni, vagy bármire, de azt komolyan gondolja mit tudom én, bármelyik vezető, hogy a magyar nemzet vagy a hírtévén magyar nemzet olvasói vagy a hírtévé nézői között ott ül, ül a tévé előtt, látja, hogy srabag azt mondja, jó, hát a következő kilométer strádámat, akkor ezekkel <gül> <meg>. <gül> <gül> jó pofa cég, jó a <gül> ja. ja, ja a... ez az egyik, a másik meg az Maris, hogy... Maris hozd már a telefonkönyvet, a srabagot rendelek egy kilométer autópályán. De tényleg? Tehát így autópályát azok szoktak rendelni, akik nézik a tévé. Tehát ilyen módon kell autópályát értékesíteni Magyarországon. Ez a módja, hogy a újságnak a 12. oldalán, valamint a magyar nemzet, valamint a hírtévén az esti gyors első fél órájában három spotot vásárolok. Ez a módja annak, hogy autópályát értékesítsünk. Hát itt nem izzén, nem, nem, nem izadásgátló éppen, meg nem bankbefektetési lehetőséget, hogyha jól sejtem. Na, akkor Kaka Juci érja. Szerintem most Viktornak ez jól jön, előkészíti a diadalt, hogy ne legyen olyan sima ügy a győzelmá, miért nem jó a szakértői kormány, és mi az. Miért nem jó a szakértői kormány? <gül> miért nem jó a szakértői kormány, és mi az? <gül> hát én nem hiszek a szakértői kormányban, tehát egy olyan kormány, amely. tehát nincs szakértői kormány, mindenki politikai káder. A szakértői kormány az csak egy újabb hazugság lenne arra vonatkozóan, hogy azt a benyomást keltsék bennünk, tehát ez a 35-ször elhazudott függetlenség benyomását keltené csupán. Tehát ugyanúgy politikusok neveznék ki, politikusok kérnék fel azokat az embereket, akik, akikkel kapcsolatban úgy tudjuk, hogy ők függetlenek. Ezek a politikusok a pénzüket, ugyanúgy politikai szándékok mentén kapnák ezeknek a politikai szekértáboroknak a zsebéből. Nincs függetlenség ilyen értelme, nincs szakértői kormány. Haló, haló? Nincs azért. haló, haló sem? Nincs haló, haló, akkor ö, egy SMS, jó, hát most, most már így elme elmegy a végtelenség, ez a téma. A sebbő, sebe ők karakteres, és ráadásul filozófus, beszélni kéne a kiszállt tűndével, hogy győzze meg a pártalapításról, én rászavaznék. Jó, tényleg kiszállt sebe ők. ők lehetnének az új politikai alternatíva a magyar, a magyar, magyar jövő egén. Pluralizmus, ez az utolsó esemes, az étteremben is akkor jó enni, ha nem csak a paradicsomleves és krumpitészta közül lehet választani. Na jó, hát a, a, a, a, a politikai pluralizmussal, meg az, meg az éttermekkel kapcsolatban, meg nekem tudod mi jut eszembe. Ennek a színes bulvárlap nevű szenylapnak a 12. és 13. oldala, az ami felmerül bennem, ahol egy kis szimpátia összeállítás mutatkozik, milyen tisztelt politikusainkról, mégpedig Gyurcsányról, Áderről, Rogánról, Pokorniról. Ki, hol eszik? Ki, hova ugrik ki bekapni egy-két jó falatot? Megtudhatjuk például, hogy Gyurcsány miniszterelnök néha kiugrik a parlamentből a majd Leonardba. Ez a baloltaliak kedvenc helye. Megtudjuk, hogy vele szemben Rogán Antal az ötödik kerületben természetesen a biarit étteremben szokta elkölteni az ebédet, és megtudjuk azt is, hogy Pokorni Zoltán kedveli a budai náncsinéni vendéglőjének főztjét. És akkor így nagyon sokat kutatott a munkatárs, mert megtudta, hogy egyik vendéglő sem olcsó. Megtudták például, hogy nem hangoskodnak és rendesen jattolnak a képviselők. Mire jó ez az egész? Arra, hogy a politikusoknak, ezeknek a százezerszer lejáratot ripacsoknak, ezeknek a gyalázatos országresztőknek a renoméját, a bulvár eszközeivel mossák újra meg újra tisztára. Hogyan, milyen módon? Úgy, hogy megmutatják, hogy ők is csak olyanok, mint te vagy én. Szeretnek beülni egy kellemes kis vendéglőbe, szeretik a a sízeket. pontosan ugyanúgy, ahogyan Rogán például megkérje a szerelmének a kezét, aki eleinte nem nagyon kedvelte őt, de hát aztán belopta magát a szívébe az anti. Tehát, hogy ezek a kis, kedves, személyes részletek magunkra ismerünk, és már nem is lehet őket annyira utálni, már nem is érdemes őket annyira kritizálni. Nekem meg a belem kifordult, pedig nem vacsoraztam sem a náncsi néni vendéglőjében, sem a majd Leonárdban. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet.